Síðara kórundubréf, 12. kabli Ég verð að halda áfram að hrósa mér þótt að koma litlu gagni. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum sem drottinn hefur byrt mér. Ég þekki Kristinn mann. Fyrir 14 árum varan hann hrefin burt allt til þriðja heimins. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamanns veit ég ekki. Guð veit það. Og mér er um að þessi maður var hrifin upp í paradís og að heyrði óseginleg orð sem engum manni er leift að mæla. Kort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki, Guð veit það. Af slíku vil ég hrósa mér en af sjálfum mér vil ég ekki hrósa mér nema þá af veikleika mínum. Þótt ég vildi hrósa mér væri ekki frávita því að ég væri að segja sannleika. En ég veira mér við því til þess að enginn skuli ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinnum miklu ópinberunum er mér gefin fleitt í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta ofstórt á mig. Þriðsvar hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér Náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna unni ég mér vel í veikleika, í mistyrmingum, í nauðum, í offsóknum, í þrengingum vegna krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Ég hef hagað mér eins og heimskingi. Þið hafi neitt mig til þess. Það voru þið sem áttuð að mæla með mér. Því að í engu stóð ég hinn um stormiklu postulum að baki, enda þótt ég sé ekki neitt. Ég gerði postulatákn á meðalikkar af mikillig þrautsegu, tákn, undur og kraftaverg. Í hverju voru þið sett læra en hennir söpnuðundir nefn með vera skildi í því að ég sjálfur hef ekki verð ykkur til byrði. Fyrir gefum ég þennan órétt. Þetta er nú í þriðjas sinn að ég er ferðbúin að koma til ykkar og ætla ég ekki að verða ykkur til byrði. Ég sækist ekki eftir egnum ykkar heldur ykkur sjálfum því að ekki eiga börnin að sjá fyrir fóreldrónum heldur fóreldrannir fyrir börnónum. Ég er fúst til að verja því sem ég á. Já, leggja sjálfan mig í sölurnar fyrir ykkur. Elski þið mig síður ef ég elska ykkur heitar. En látum svo að ég hafi ekki verið ykkur til byrði en samt verið slægur og veitt ykkur með brögðum. Hef ég notað nokkurn þeirra sem ég hef sendt til ykkar til þess hafa eitthvað af ykkur? Ég bað Títus að fara og sendi bróðurinn með honum. Hefur þó Títus haft eitthvað af ykkur? Komum við ekki fram í einum og sama anda? Fetum við ekki í sömu fótsporin? Fyrir löngu eru þið farin að halda að ég sé að verja mig gagvart ykkur. Nei. Ég beini orðum mínum til gvöðs eins og þeir sem trúa á Krist. Allt er það ykkur til uppbyggingar mín elskuðu. Þegar ég kem er ég hættur um að mér muni þykja þið öðruvísi en ég óska og að ykkur muni þykja ég öðruvísi en þið óskið. Ég er hættur um að þið kunnið að eiga í deilum og að öfund reyði og eigingirni ríki meðalikar og menn móðgi og rægi hverjir aðra og síður rókafullir og fullir ofstopa. Ég er hættur um að guð minn muni auðmíkja mig hjá ykkur þegar ég kem aftur og ég muni hryggjast yfir mörgum þeirra sem áður hafa syndgað og ekki hafa snúið sér frá sörlífi, frillulífi og ólifnaði. Sannig er hvað að